Bonca Elekék. Apám édesapját, nagyapámat, nagyanyám médesapját, dédapámat, désfalvi bonca Eleket, egy személyben élő kétrendbéli felmenőmet nem ismerhettem, hiszen még gyermekei sem emlékeztek rá, olyan kicsik voltak, mikor apjuk anyjuk elhalt mellőlük. Előttem mégis megjelent bonca Elek. Öreg írások varázsából lépett elém és bemutatkozott.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 csöndben, hűségben világra hozta három gyermekét, s alig 29. életévében hívő komoly lelkét Isten visszavette. Meghalt, és soha nem lett játék Szorgalmas lehetett csöndes és jóságos, a gyöngyel hímezett dohányzacó, melyet urának készített, szellít hűséges, jó asszony keze munkája, olyan aki nagyon szereti az urát.